İmam Məhdəli ə.s. sünni mənbələrində Qeyd etdik ki, məhdəviyyət mövzusuna inan, Həzrət Məhdəli ə.s. varlığına və onun zühur edəcəyinə əqidə bəsləmək təkcə şiyyələrə xas olan inanc deyil. Əhli sünnə məzhəbinin tanınmış hədisçiləri də Həzrət Məhdəli ə.s. barəsindəki hədisləri bir çox səhabə və tabiindən nəql edərək öz kitablarında qeyd etmişlər. Belə ki, şiə hədis qaynaqlarından əlavə digər islami məzhəblərin hədis qaynaqları Həzrət Məhdi ə.s. və onun zühuruna dair nəbəvi hədislərlə doludur. Bəzi böyük tədqiqatçıların araşdırmalarına istinadən Əli Zünnə məzhəbinin hədisçiləri Həzrət Məhdi ə.s. a. aid olan hədisləri Peyğəmbərdən 33 sahaba vasitəsilə öz kitablarında nəql etmişlər. Sünni məhsəbinin böyük alimlərindən 106-sı Həzrət Məhdi əleyhissalamın zihuruna aid olan hədisləri öz kitablarında qeyd etmiş, onlardan 32 nəfəri isə bu barədə ayrıca kitab yazmışdır. Əhməd İbni Həmbəlin Əl-Müsnəd Əhməd İbni Həmbəlin Əl-Müsnəd və Buxari'nin səhih kitabları Sünni məzhəbinin ən mötəbər kitablarındandır ki, Həzrət Məhdi əleyhissalam dünyaya gəlməmişdən qabaq yazılmış və həmin kitablarda o həzrətə aid olan hədislər qeyd edilmişdir. Əhməd İbni Həmbəlin qeyd etdiyi hədislər arasında bu hədis də vardır. Peyğəmbər buyurmuşdur, Əgər dünyanın axırına bircə gün qalsa, Allah taala həmin gün mütləq bizim nəsildən olan bir nəfəri ayağa qaldırar və o, zülmlə dolu dünyanı haqq ədalətlə doldurar. Həzrət Peyğəmbərin Həzrət Məhdi ə.s. onun xüsusiyyətləri və nişanələri barədə buyurduğu hədislər qədim sünni mənbələrində o qədər çoxdur ki, sünni hədisçiləri və hafizləri bu hədislərin təvatur həddində olduğunu bildirmişlər araştırmaya əsasən, sünni məzhəbinin 17-di görkəmli alimi Həzrət Məhdi ə.s. a. aid olan hədislərin təvatur həddində olduğunu öz kitablarında qeyd etmişlər. Əllamə Şöfkani bu hədislərin təvatur həddində olmasını sübut etmək məqsədi ilə, Əttoziu fi tavaturi macaya fil müntəziri və dəccali vəlməsi, adlı ayrıca bir kitab yazmışdır. Burada sünni məzhəbinin bir neçə görkəmli aliminin bu barədə söylədikləri fikirləri oxucuların nəzərinə çatdırırıq. Şövkani yuxarıda adı çəkilən kitabda Həzrət Məhdi ə.s. barəsindəki hədisləri qeyd etdikdən sonra yazır. Məlumatı olanlara gizli deyil ki, qeyd etdiyimiz bütün hədislər təvatür həddindədir. Deməli, nəql etdiyimiz hədisləri nəzərə alaraq aydın olur ki, müntəzər məhdib arədəki hədislər mütəvatirdir. Bu dediklərimiz bir zərrə iman və insafı olan şəxslər üçün kifayət edər. 2. Hafiz Əbu Abdullah Gənci Şafeyi Əlbəyan fi əxbari sahibiz zaman kitabının 11-ci fəslində deyir. Peyğəmbərin Məhdi ə.s. barədə buyurduğu hədislər çoxlu ravilər tərəfindən söylənildiyinə görə təvatür həddinə çatmışdır. Görkəmli alim İbni Həcər Əsqəlani Şafeyi Səhihi Buxari kitabına şərh yazdığı Fəth Həlbari adlı kitabında deyir. Mehdi Ali salamın bu ümmətdən olması və İsa peyğəmbərin göydən enərək onun arxasında namaz qılacağına dair təvatür həddinə çatmış hədislər vardır. 4. Mömin şəblənci yazır. Peyğəmbərdən nəql edilən mütevatir hədislər göstərir ki, Mehdi Ali salam onun nəslindəndir və yer üzünü ədalətlə dolduracaqdır. 5. Şeyx Məhəmməd Səbban yazır. Məhdinin qiyam edəcəyi, Peyğəmbərin nəslindən olması və yeryüzünü ədalətlə dolduracağı barədə Peyğəmbərdən nəql edilən mütəvatir hədislər vardır. 6. Əl-Əzhər Universitetinin professoru və Ət-Tacül Cami Lilüsul əsərinin müəllifi Şeyx Mənsur Əli Nasif yazır. Keçmiş və müasir alimlər arasında qəbul edilir ki, dünyanın axırında Peyğəmbər ailəsindən olan Məhdi əleyhissalam adlı bir şəxs mütləq zühur edəcəkdir. O, bütün İslami ölkələrə hakim olacaq, müsəlmanların hamısı ona tabi olacaq və o da müsəlmanlarla ədalətlə rəftar edib dini möhkəmləndirəcək. Sonra dəccal peyda olacaq. Həzrət İsa göydən inərək dəccalı öldürəcək, yaxud dəccalı öldürməkdə Həzrət Məhdi ə.s.a kömək edəcək. Peyğəmbərin Həzrət Məhdi ə.s. barədə buyurduğu hədisləri Peyğəmbərin bir çox fəzilətli səhabələri rəvayət etmişdir. Əbu Davud, Tirmizi, İbni Macə, Təbrani, Əbu Yəla, Bəzzaz, İmam Əhməd İbni Həmbəl, və hakim Nişafuri kimi böyük hədisçilər həmin hədisləri öz kitablarında qeyd etmişlər. Sünni məzhəbinin ən görkəmli alimlərindən olan İbni Əbil hədit bu barədə yazır. Bütün İslami firqələr bu əqidədə dilər ki, Məhdi əleyhissalam zühur edənə kimi dünyanın və təklifin sonu yetməz.